10. Вежа Кам'яні баби, що де індебіліли по курганах, прозивалися серед запорожців мамаями. Іноді подорожні, проїжджаючи шляхом по степову могилу, зупиняли коня або воза і кидали на вершечок пагорба грудку землі. Такий був звичай серед козаків і чумаків. А бувало, що якийсь сивовусий характерник із срібним хрестом на грудях сідав біля мамая, викладав на чистий рушник шмат в'яленого м'яса, окраєць хліба і флягу з калганівкою. Довго про щось думав, сумно похиливши голову, плескав горілку на пошарпаний вітрами білий камінь і до пізнього вечора радився з вічним степовим вартовим. Бувало, що знімав притурочену до сідла бандуру або легку похідну кобзу січовик, і повільно ткалася дума, сплетена з колючої тирси, низьких чорних хмар, смерті і вільного вітру. Остап гнав коня степом, а шлях його проліг до далекої кальміузької паланки, через яку століттями проходив кривавий фронтир між ордами ногайською і кубанською, між запорізьким і бусурманським світом, між військом запорізьким і військом донським. Жирні землі при Калмиуські, здавнено просяклі кров'ю, моторошні темні історії розповідали чабани й перехожі кобзарі про тіні вояків давно забутих народів, що підіймалися з могил, ненаситно шукаючи собі честі й слави. Там, у кальміуській паланці, було все: дикий степ, Глибокі балки і таємні урочища, річки із прозорою водою, високі ліси, там був берег моря і широкі солоні лимани. Там були заховані у ярах земівники і бурдюги, де рідко силилися гречкосії, а жили здебільшого низовіх козаки-характерники, звичні в будь-яку мить підхопити свою освячену в потаємних місцях зброю і вступитися за свої вільності. Найбільше саме про них ходило дивовижних переказів і легенд серед бувалих січовиків. Столицею Кальміусської паланки був Приморський форпост, давнє запорізьке городище Домаха. Жили там козацькі майстри, що від діда-прадіда зберігали секрети будівництва згубних для турецьких галер козацьких чайок, Жили там і козацькі лоцмани, що могли по зірках визначити шлях від моря Озівського через океан до далеких берегів самої Білої Арапії. Через декілька днів, мандруючи степом, побачив Остап височенну могилу і зрозумів, що дійшов мети, бо тільки одна така могила була в цьому степу, бо саме про цю могилу співали бандуристи. А з савур могили, видно, всю Україну. Виїхав конем на могилу Остап і озирнувся навкруги. Перед ним, наскільки бачило око, розстилався у своїй дивній красі степ. На мить забув запорожець про страшну мету подорожі своєї і замилувався дивом під синім небом. Але невдовзі вдарив коня острогами і поскакав далі, до перевозу через славну річку Кальміус, за якою знаходилося залізне урочище, де й жив запорожець Іван Копняк. Біля перевозу юрмився великий натовп. Кого там тільки не було. Солдати московських команд, бородаті кацапи у личаках, які сиділи на низьких телегах поспішаючи на козацькі землі за своїми орловськими та смоленськими панами, іудеї у чорних скуфійках із багатоколінними сімействами, чорновусі сербини з довгими люльками, болгари у мережених бляшанками куртасах, і греки, що тягли за собою отари овець аж із самого Криму. Українці якось відразу опинилися скраю краю від дерев'яного помосту і тільки здивовано поглядали на всю цю гучну юрбу, що лаялася, пхалася і репетувала, не звертаючи уваги на колишніх господарів цих степів, яких хоча й було разів з десять більше, ніж захожого люду, але отетерені таким нечуваним галасом і нахабством, мовчки пихкали люльками і хто знає, які думки гніздилися у їх чубатих головах. Остап зіскочив із коня і здивовано дивився на цей гармидер. Тільки він спробував упхнутися до пристані, ведучи коня у поводу, як на його голову ссипнулася кипа обурених побажань. Куди лізеш, хахол? А що тут цей горлоріз робить? «Тут тобі не Україна, а Новоросія!» Остап уже подумав, а чи не довести шаблею, чия це земля, як побачив, що з десяток солдат, скидаючи рушниці, пхаються до нього. Остап плюнув і вибрався з натовпу. «Ей, чоловіче, тут до другого пришестя скніти прийдеться!» «Хіба ця, вся ця заброда з неба валиться чи що?» – похмуро заявив насуплений козак у солом'яному брилі. «Нашому брату й не протовкнутись!» «Та вас же тут як трави, пхнули б куди подалі!» Кинув Остап, якому образа гостро ятрила серце. «Чи ви вже не козаки? Чи не ви тут учора панували?» «Ні, пане, ми тепер уже не козаки, а хлібороби. І, може, подамося у Чорноморські степи, або і тут не пропадемо. А сунути їх, то набіжать солдати, та вдарять у барабан, та так тебе пхнуть, що очі з вух вилетять!» Розважливо додав ще один селюк із звислими вусами. А дійсно, прийшов гаплик війську, сумно подумав Остап. Думка ця так його зачепила, що сунувся він знов сповнений рішучості прокласти собі стежку хоча б і своєю шаблею. Тим часом битим шляхом запилило з десяток комонних. По бородах і розшитих зипунах, розчахнутих на широких грудях, по легких напівлежачих посадках, на низьких конях і довгих списах враз пізнав Остап донських козаків, вічних братів-суперників, запорожців. Донці, не церемоняючись, почали прокладати собі шлях довгими нагаями із вплетеними на кінцях мідними кулями. Яскрава юрба із зойками кинулася в розтіч. Капрал щось крикнув солдатам, і ті знов схопилися до зухвальців. На це донський ватажок із довгим накрученим чубом, смоляною бородою і урядницьким пірначем за поясом, гаркнув. «Куди лізе, сіпа Кацапська? Хіба не бачиш, що ми по військовому ділу з пікету їдемо?» «Мені велено за порядком на перевозі слідкувати», – трохи запинаючись проговорив солдатський капрал. й не заважай!» – крикнув донський отаман. «А то ми тобі зараз такий порядок встановимо, що й пугач на тому світі порадується!» Пором вже добрався до берега, і донці почали заводити на нього своїх коней, незважаючи на прокльони і скиглення інших. Гей, панове молодці, а чи не забагацько місце для вас буде?» – почувся спокійний голос. «А це що за бога королевич!» – отаман донців обернувся. Остап теж зацікавлено подивився на високого худрулявого козака, який щойно з'явився біля перевозу. Козак був одягнений, у сині козацькі шаровари, перепояснені широким поясом, і жовтий бешмет. Обличчя козака було трохи виснажене, очі глибоко запали, а високе чоло підсвітлило русявою короткою чуприною, суворо насуплене. Тримав він у руках короткий подорожний потик. «Хіба не бачиш? Запорожець я, із дороги далеко вертаюсь. Нема в мене бажання тут ночувати», – відповів донцю подорожні. Кінчився ваш час у цих степах, гордо відповів Донець. Хіба мало ми з вами за рибні коси та лимани чубилися? Тепер наша черга тут панувати. Допануєтесь, поки і вам Москва карк не виверне, відказав на це запорожець. Що ти за всю Москву розпинаєшся? засміявся Донець. Панове добродії. Я пором зрушу, бо вже година пізня. втрутився в суперечку сивобородний перевізник. І то правда, годі базікати. суворо промовив подорожній січовик. Давай таке діло. Я п'ятьох твоїх козаків на кулачки здолаю, або якщо хочеш, шабельним боєм. А ти мене із собою на перевіз візьмеш. Донці глянули на сухорляву постать зухвальця і зареготали. Нехай по-твоєму буде. І з цими словами Донці відвели коней у глиб порому, відкриваючи місце для бійки. Натовп на березі стихнув. Із зацікавленням, поглядаючи, як п'ятеро здоровиних Донців скинули зипуни і весело переморгуючись почали сукати рукава сорочок. Козак обережно відклав патик, зняв шапку, хруснув п'ястуками і підійшов назустріч противникам. Гех. закричав перший донець і щасливе зацідив кулаком у голову запорожця. На диво. Кулак свиснув у повітрі, а січовик, який ще хвилину тому кволо зійшов на паром, блискавичним рухом упав назад, на руки, і тиснув ногою донця в коліно. Той, немов підкошений, шваркнувся на дошки. Отже, падлюко. вигукнув другий донець і кинувся вперед. Січовик, невстаючи, крутнувся навколо себе, виставив ногу і, немов мітлою, підкосив суперника. Донець високо підкинув ноги у плисових шароварах і гепнувся біля свого односума. Тепер не витримали троє інших і стрибнули на запорожця. Січовик, мов юн, прослизнув між ними, блискавично стосунув ліктем одного під ребра, хвацько підстрибнув і гепнув обох носаками легких чобіт у груди. Від удару один ослизнувся і полетів з через перила у воду, другий заточився, тримаючись за груди і натужно ловлячи ротом повітря. На все це січовику знадобилося не більше хвилини. Побиті козаки почали підводитися, збираючись продовжити бійку. «Що, соколики, на деревом оселедець, чуби!» – зареготав урядник. «Годі ніздрями пихкати, краще є в стахі, а з річки витягуйте!» Січовик поважно вступив на пором, підхопивши свій патики торбу. Здогадка майнула в голові Остапа. «Як звуть тебе, козаче? крикнув він до січовика. Той важно подивився на Остапа і відповів. «Звуть мене Дмитро Копняк. А ти хто такий?» Остап гукнув. «Козак з поля, звістку тобі несу». «Ну так заходь на пором, побалакаємо», – запропонував Копняк. «Ні, друже», – покрутив головою Остап. «Я до чужої слави не чіпляюся. Сам до тебе в гості доберуся». І з такими словами заскочив він на коня і поскакав шукати броду. До залізного урочища добрався Остап, добряче промокнувши в холодних воді в водах Кальміуса, лише під наступний вечір. Високі дуби, що росли в урочищі, затіняли своїми розлогими верхівками небо. На козака відразу повіяло прохолодою. Ту під копит гучно лунав під деревами. «Жодної сторожі не треба, тут і кішка чхне, так на п'ять миль почути можна», подумав Остап, нахиляючись під низькими дубовими гілками. А це що за чудосія? Остап здивовано. Побачив декілька великих кіл, які були старанно викладені камінцями. Сокіл, обережно переступаючи копитами, пройшов між колами і запорожець у гледі високий тин та міцні окуті залізом ворота. Остап постукав у них канчуком, підвівся на стременах і загукав за січовим звичаєм. пугу, -пугу! Козак з лугу!» «Пугу-пугу!» – раптом почув Остап за плечем і озирнувся. Копняк стояв позад нього, немов зіткавшись із неба. «А я вже думав, що всі козаки за Дунай подалися», промовив Копняк, опускаючи мушкет. «Та й ти щось тут забарився, неспішно», відповів Остап. «Ще встигну», сказав козак і знову спитав. «Так хто ж ти такий?» Остап зіскочив із коня. «Я запорожжись Остап Лелека із кореняного дерев «Де ж ти, запорожє? Дмитро Копняк сплюнув. «Але козаку з лугу завжди ради. Пішли до оселі». Навколо бурдюга Розкинувся традиційний невеличкий сад. Між дерев роялися бджоли, під деревами стояв стіл і дві лави. Тут і пригощав Остапа козак Копняк. Випили по черці оковитої, почали сьорбати гарячий куліш. Порозмовляли про те, про се, розмова точилася повільно. «Ну так кажи, козаче, яка справа тебе сюди занесла?» – нарешті запитав Копняк. Коли Остап завершив свою розповідь, Копняк довго мовчав, потім здивовано покрутив головою. Еге ж, брате, тяжке діло тобі, старий, доручив». Що й казати, нечасто козакам приходиться прямо з ним мірятися. Але ж не даремно кажуть, козак не боїться ні тучі, ні грому. Ні хмари, ні чвари, додав Остап. Так то воно так, боєці з тебе бачу я не останній. А що, пане Копняче, перевірити хочеш? Несподівано для себе спитав Остап. Та тебе вже москалі перевірили. Дивлячись прямо у вічі козакові, промовив Копняк. Остап щепив зуби. Подивився б я, що з тобою було, якби тебе так у спину поцілили. А мене не поцілять, спокійно мовив Копняк, і додав. Хочеш перевірити? Не чекаючи відповіді від Остапа, він пішов до хати і повернувся з оберемком самопалю і пістолю. Б'ємося на шапку червінців, що жодною кулею в мене не влучиш. Чи ти багато грілки випив, пане товаришу? – ошелешено запитав Остап Копняка. Я мідний п'ятак посередині проб'ю, а твій хребет, він побільше буде. Згода, копняк. Давай. Отямся, чоловіче, мовив тихий Остап. Нас і так мало залишилося, щоб ми ще один у одного за шапку червінців стріляли. Тебе що до мене, дід Чорнояр горілку пити послав? Роби, що кажу. Ну дивися, вражий сину, спересердя кинув Остап і став біля столу, розкладаючи зброю. Копняк відійшов метрів на двадцять під тінь зелених гілок. Може, передумаєш? крикнув йому Остап. Але Копняк кинув рукою і повернувся спиною. Давай, почув, Остап. Козак перевірив мушкет. Класно затвором і прицілився. Копняк стояв спокійно, здавалося, він прислухається до цвіркання птахів. Ну ось, подумав Остап, приїхав і першої справи господаря до правотця відправив. І з такою думкою він підняв мушкета, прицілився у гілку над головою копняка і натиснув на курок. Куля рівно зрізала дубову гілку, та впала під ноги копняку, який і не здригнувся при цьому. Чи ти справді стріляєш як московський гренадер, чи шапку червінців мені відразу подаруєш? Донеслися до Остапа образливі слова. Як узявся за зброю, то губами не плямкай. Ну, постривай до тепнику, подумав Остап і націлив ствол мушкета прямо в межі плечі копняку. Той стояв, спокійно опустивши руки. Остап натиснув на спусковий гачок. Тріснув постріл. Остапові здалося, що копняк зник. Розчинився у вологому повітрі діброви. Козак продер очі. Копняк знову стояв на місці. Ану, спробуй з пістоля. Він не хибить, крикнув характерник. Тепер вже Остапа розібрав гнів. Він узяв пістолі із срібною насічкою на рукояті, перевірив кримінець і прицілився. Луна пострілу глухо понеслася між деревами. І знову Остап побачив, як Копняк зник. П'ять разів стріляв Остап, і кожен раз характерник залишався неушкодженим. Врешті-решт козак розізлився, кинув зброю на лаву і гукнув. «Все, братчику, бачу, що твоя взяла. Може, і мене навчиш, як кулі долонями ловити?» Копняк наблизився до нього, уважно подивився у вічі і відповів а тобі не треба кулі боятися. Твоя смерть не від кулі трапиться. Ліг спати Остап під високим дубом, Щоріс на дворі, біля копнякової хати, розлоги гілля, немов величезне шатро звісилося над ним. Крізь широкі листя блимали розсипи зірок. Остап звично перевірив шаблю і пістолі, хоча здавалося, що жоден ворог не наважиться підібратись до похмурого залізного урочища. Уже засинаючи, запорожець згадав свій шлях. Але вирій сну швидко закручував його у свою солодку темряву. Останньою думкою Остапа була здогадка про те, що від смерті характерника минуло вже дев'ять днів. Пробудився він від задушливого диму згарища, а може і не від диму, а від дрібного трохкотіння військового барабану. І чорний дим від палаючих куренів за тисяч пострілів жирно стелився між заваленими мертвими тілами провулками Січі, Запорізької, Чортомлицької. А навколо січової церкви городилися за лічені хвилини викопані шанці, вали громадилися дерев'яними лавами, уламками обгорілих стін, мідними казанами, а найбільше мертвими тілами. Так, найбільше було мертвих, мертвих тіл у синіх мундирах. Роздуті сині мерці густо випливали у ріжці і й гойдались у хвилях навколо стін січі, разом із порожніми човнами, в яких так зухвало день тому намагалися ухопити перемогу чимало, Лежало їх здовж берега майже рівними шеренгами, прямо, як вибивала їх поротно запорізька картеч. А найбільше лежали покотом сині солдати між обгорілими остовами куренів, де вирізали їх десятками січовики, звичні до подібних герців у тісноті. Майдан перед шанцями був щент вкритий вбитими. За шанцями наїжачились рушницями та гаківницями останні із січової залоги. Перед Майданом шикуються шеренги солдат і ржуть коні Драгун та Галаганових. Остап тримав у руці довгий мушкет, сорочка була скривалена і чорна від густої кіптяви, яка неспішно пожирала січ. Втомлені запалі очі різало яскраве сонце, що іноді пробивалося між чорних порохових хмар, суху гортань пекла гостра спрага. Посередині майдану стояв барабанщик та безперервно вибивав дріб. Біля нього тіснилися московські офіцери та люди у козацьких жупанах. Хтось із козаків сказав Бач, сам ґаганист своєю! Підлотою виліз. Барабанний бій стихнув, і наперед вийшов худролявий чоловік у старшинському вбранні. Дивився він вперед, трохи опустив кісляве сухотне бородате обличчя. Очі його були чорні і глибоко запали. Галаган прокотилося між запорожцями. Правою рукою Галаган високо підняв велику книгу, на сонці нестерпно блимнула окута золотом обкладинка. До Остапа донісся глухий, натріснутий голос. «Брати-запорожці, присягає на святім Євангелії! Складіть зброю, вийдете живими!» «Зараз я тобі складу», – подумав Остап і прицілився. «Кинь, чорнояре, він же на Євангелії!» – якийсь молодий козак схопив за мушкет Остапа. Тим часом Галаган десь зник, а на Золотій книзі присягався кремезний огрядний старшина. «А це горлач, басурмак», – почули лека. Старшина припинив читати присягу, немов захлинувся і кинув гострий погляд на Остапа. Це була мить, яка означує життя і смерть. Остап знову підніс мушкет і вистрілив. Збирайся, козаче, час вирушати. Копняк тримав Остапа за плече. Ледь розвиднювалось. Крізь дубове гілля сіріло ранкове небо.